السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونسعنه ونسخفرو ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد تونت وان بوموان مسلمين مسلمات يعدي رحمة الله سكليا Uh, bertemu kita pada pada hari Sabtu ini dalam uh, siri kuliah uh, bulanan kita uh, membaca kitab uh, Riyadus Salihin atau lebih tepatnya terjemahan okay? uh, kitab terjemahan Riyadus Salihin uh, seperti naskah yang uh, atau seperti gambar naskah yang tuan-tuan dan puan dapat lihat di gambar di di, di apa di kaca skrin. Tuan-tuan uh, dan puan-puan, ia -puan. ya, terjemahan Kitab Riyadus Salihin, uh, karangan Imam Al Nawawi, uh, Rahimahullah. Dan tuan-tuan dan puan-puan dalam kuliah sebelum ini kita telah pun uh, masuk ke dalam bab yang kedua, iaitu ya, bab dua daripada Kitab Riyadus Salihin ini uh, berkenaan Taubat. Dan pada malam ni kita nak, nak sambung bacaan kita pada hadis yang ke-16. Ya. Hadis yang ke-16 daripada bab 2 tentang taubat ini. Jadi uh, boleh kita sama-sama lihat hadis yang ke-16 ini. Kita bacakan dulu uh, teks uh, bahasa Arabnya, kemudian uh, terjemahannya. Baik. Uh, An wa'an Abi Hamzah. وأنا بحمزة أنس بن مالك الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال قال رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم ساقط على بعيره وقد أضلّه في أرضي في أرض فلات متفق عليه وفي رواية لمسلم لالله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاتجع في ظلها وقد ايس من راحل من راحلته في بينما هو كذلك اذا هو بها قائمه عنده فاخذ بخطامها ثم قال من شده الفرح اللهم انت عبدي وانا ربك اخطا من شده الفرح كتليه ترجمهانه توان توانا امبوان daripada Abu Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari blayan atau khadam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semoga Allah meridainya dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya Allah lebih gembira sesungguhnya Allah lebih gembira dengan taubat seorang hamba daripada kegembiraan seseorang di antara kamu yang menemui untanya setelah ia menghilang di uh, di padang pasir di padang pasir yang luas tanpa air dan tumbuhan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan sesungguhnya Allah lebih gembira dengan taubat seorang hambaNya ketika dia bertaubat kepadanya. Daripada kegembiraan salah seorang daripada kamu yang mengenderai untanya di padang pasir yang luas, yang tidak ada air dan tumbuhan, tiba-tiba untanya menghilang padahal makanan dan minumannya di atasnya. Kemudian, dia berputus asa untuk menemuinya atau untuk menemui untanya kembali. Lalu ia mendatangi atau lalu dia mendatangi sepohon, sebuah pohon dan berbaring di bawah bayang-bayangnya. Dia dia berputus asa daripada mendapatkan semula untanya. Tak kala dia dalam keadaan sedemikian, tak semena-mena dia mendapati untanya berdiri di hadapannya maka segera dia memegang tali tali kekangnya kemudian dia berkata kerana terlalu gembira ya Allah engkau hamba-ku dan aku adalah Tuhanmu. dia uh, dia tersilap kerana terlalu gembira kemudian hadis yang ke-17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 Daripada Abu Musa Abdullah bin Qais Al-Asy'ari radhiyallahu anha daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda sesungguhnya Allah Taala membuka tangannya pada malam hari agar bertaubat pelaku dosa di siang hari dan membuka tangannya uh, di siang hari agar bertaubat pelaku dosa di malam hari sehinggalah matahari terbit dari tempat terbenamnya. Ya hadis riwayat Muslim. Kemudian hadis 18 tuan-tuan dan puan-puan. Wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man taba qabla an tatalu'a ash-shams min maghribiha taballahu alaihi rawahu Muslim. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Barang siapa bertaubat sebelum matahari terbit dari tempat tenggelamnya maka Allah menerima taubatnya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian hadis 19 wa Abdurrahman Abdullah bin Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Inna Allahu 'azza wa al-'abd ma lam yugharghir rawahu Tirmizi wa qala hadithun hasan daripada Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba seseorang hamba selama selama mana rohnya belum sampai ke kerongkongnya hadis riwayat tirmizi dia berkata hadis hasan baik tuan-tuan dan puan kita perhatikan hadis-hadis yang telah kita bacakan sebentar tadi ya hadis-hadis ya berkenaan uh, taubat uh, kita perhatikan hadis 16 Hadis 16 daripada riwayat Bukhari dan Muslim dengan tambahan daripada riwayat Muslim secara khasnya yang seperti yang tuan-tuan dapat lihat dalam terjemahan tambahan dalam riwayat Muslim dia lebih terperinci dan kalau kita perhatikan apa yang diucapkan atau apa yang digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Muslim ini sangat luar biasa. Sangat luar biasa tentang bagaimana Allah uh, merasa gembira. Allah merasa gembira dengan taubatnya, dengan taubat hambanya. Yeah? Baik, kita perhatikan hadisnya, yeah, hadis 16 ini, uh, di, uh, di mana Nabi SAW mengatakan, Sesungguhnya Allah lebih gembira. Allah lebih gembira daripada taubat seorang hamba atau se seseorang uh, hambanya. Daripada kegembiraan seorang di antar kamu yang menemui untanya setelah dia hilang ketika mana dia di padang pasir yang tandus. Bayangkan tuan-tuan, ya bayangkan uh, kita berada di padang pasir, kita sedang bermusafir, kita sedang merentas padang pasir. Bersoarangan. Ini ini ini contoh. Kita seorang-seorang di tengah padang pasir sedang bermusafir kerana sebab-sebab yang tertentu. Lalu tak semena-mena kita ketika kita turun dari unta, tiba-tiba unta kita lari atau terlepas dari dari tangan kita. Ya unta kita lari daripada kita. Dan kita tak tak dapat nak kejar dia dan sebagainya. Lalu kesudahannya kita terperangkap di tengah-tengah padang pasir. Tak ada tak ada makanan atau minuman. Kerana apa segala kelengkapan atau segala apa yang kita bawa berada di atas unta kita yang terlepas itu. Apa agaknya? Apa agaknya perasaan kita waktu itu? Sudah semestinya kita akan rasa cemas, rasa gundah gelana. Ya, yeah. uh, kita perhatikan tambahan daripada riwayat Muslim uh, di bawah riwayat Bukhari dan Muslim tadi. Di, di mana Nabi saw mengatakan, sesungguhnya Allah lebih gembira daripada taubat seorang hambanya ketika dia bertaubat. Kepada Allah, daripada gembiranya salah seorang daripada kamu yang mengenderai untanya di padang pasir yang luas, yang tidak ada air atau tumbuhan, tak semena-mena untanya menghilang atau untanya terlepas, sedangkan makanan minumannya di atasnya. Unta kita terlepas daripada kita. Kita cuba mencari unta kita itu kita cuba mengejarnya kemudian kita mencarinya, menjejakinya tetapi ternyata unta kita tidak lagi kelihatan. Setelah kita penat, setelah kita dah rasa berputus asa daripada mendapatkan semula unta kita, kita mendatangi sebuah pokok untuk berehat di bawah pokok tersebut ber, uh, berlindung di bawah bayang-bayang pokok itu daripada panas terik matahari. Kita terlelap. Kemudian apabila kita terjaga daripada lena kita, bayangkan tuan-tuan, tak semena-mena kita mendapati unta kita yang terlepas tadi berada di hadapan kita dengan segala bekalan makan minum masih terikat rapi di atas unta itu. Apa agaknya perasaan kita waktu itu? Sebelumnya kita dah rasa putus asa, kita dah rasa sedih. Barangkali kita kita rasa takut kerana kita bersendirian, tak ada siapa di sekeliling tak ada makan, tak ada, tak ada makanan, tak ada minuman. Di tengah padang pasir yang kering kontang. Jadi semestinya kita rasa takut. Kita rasa cemas. Bahkan barangkali kita sudah membayangkan ajal kita di di, di situ. Tetapi itulah. Kerana terlalu penat, kita terlena. Kemudian bila kita terjaga, kita kita pandang depan. Tak semena-mena kita mendapati unta kita berdiri tercegat tercegat di depan kita. Maka tentu saja kita terus bangkit dan pegang tali kekang unta kita itu. Dan kata Nabi SAW, dia, lelaki itu rasa sangat gembira. Dan kerana terlalu gembira, lihat kata Nabi SAW, Lelaki itu berkata, Ya Allah, Engkau hamba ku dan aku Allah Tuhanmu. Ini perkataan apa tuan tuan? Ini tentulah ini ini perkataan kufur, perkataan kufur. Tetapi Nabi saw menjelaskan dia tersilap, dia tersalah mengucapkan sedemikian kerana terlalu gembira. Yang ini nak kata. Terlalu gembira, sehingga dia mengungkapkan perkataan kufur tersebut. Ini jauh sekali daripada dia dia bersukur. Tetapi dia ter, ter, ter, terucap perkataan macam tu. Maksudnya, lelaki lelaki itu terlalu gembira. Tetapi point di sini Allah lebih gembira daripada gembira. Seseorang daripada kita yang mengalami uh, hal sedemikian. Dalam contoh tadi. Allah lagi gembira daripada lelaki yang kehilangan untanya tadi sebelum dia menemunya uh, kembali. Nah, ini satu perkara yang luar biasa. Tetapi nak kata Allah lebih gembira. Allah lebih gembira dengan taubat seseorang kita berbanding gembiranya seseorang manusia kerana apa juga perkara. ya Allah lagi gembira. Baik. Apa yang dapat kita simpulkan daripada hadis 16 ini yang pertamanya ialah kita menetapkan sifat gembira bagi Allah. Kerana itu itu poin dalam hadis ini. Bahawa Allah lebih gembira dengan taubat seorang hamba-Nya daripada gembiranya manusia. Kerana apa juga sebablah Allah lebih gembira. Jadi kita menetapkan sifat gembira bagi Allah dan tentulah sifat gembira ini secocok sepadan dengan kebesaran dan kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perlu kita tegaskan, tak semestinya bila kita menetapkan sifat gembira bagi Allah, bahawa sifat gembira Allah itu menyerupai sifat gembira makhluknya. Yang mana kalau manusia gembira? macam mana keadaan manusia yang yang merasa gembira tentulah kita kata dia ya merasa girang dia merasa teruja ya adalah dia, dia dia sifat sifat manusia apabila dia gembira kita kata tak semestinya bila kita kata Allah gembira maka dia ada mempunyai sifat-sifat seperti itu seperti mana sifat sifat manusia kita hanya menyetakkan sifat gembira itu secara khususnya. Dan sama sekali, ya, tidak ada apa sifat-sifat yang lain yang berkait seperti mana yang ada pada sifat manusia bila dia gembira. Kita kalau manusia kita rasa gembira, mungkin kita ter, eh, ketawa, kuat-kuat, kita terlompat-lompat, mungkin dan sebagainya. Kita sama sekali, kita tidak menetakkan hal-hal itu bagi Allah. Kita kata Allah... Merasa gembira. Dan kita berhenti di situ. Tetapi di sini berlaku kekeliruan dalam sebahagian kaum Muslimin. Apabila mereka membandingkan atau apabila mereka melihat sifat gembira yang ada pada manusia. Dengan segala apa sifat-sifat atau segala apa reaksi-reaksi yang berkaitan dengan rasa gembira itu. Mereka mengatakan gembiranya Allah. Artinya atau gembiranya Allah itu simbolik. Itu hanya kiasan. Sifat redha. Sifat penerimaan Allah. Serta mengadapnya Allah kepada orang yang Allah gembira dengannya. Mereka takwil. Mereka kata gembira di sini bukan gembira yang kita faham, tetapi gembira di sini adalah kiasan bagi sifat reda dan penerimaan Allah Subhanahuwataala buat seseorang hamba-Nya. Dan kita katakan ini merupakan satu takwilan yang batil. ya, kerana tidaklah takwilan ini, kiasan ini dilakukan, melainkan setelah mereka Salah faham tentang erti gembira Allah. Di mana mereka memahami gembira Allah itu. Seperti gembiranya manusia. Dengan rasa terujanya. Dengan rasa girangnya. Barangkali dengan ketawanya. Dengan terlompat-lompatnya dan sebagainya. Mereka kata kalau kita kata Allah gembira. Maka bererti Allah gembira begini. Seperti mana manusia dan sumpamanya. Sedangkan ini salah. Ya. Yeah. Justeru apabila mereka mengatakan mereka faham kalau kita kata Allah gembira berarti kegembiraan Allah akan membuatkan Allah begini begini begini seperti mana sifat manusia. Sedangkan itu mustahil bagi Allah untuk merasa teruja, girang dan seumpamanya. Lalu apa uh, tindakan mereka? Mereka nafikan sifat gembira itu bagi Allah dan mentakwilkannya dengan dakwaan yang kita kita telah sebutkan tadi. Dengan mentakwilkan gembira itu kepada erti reda dan seumpamanya. Walhal, kalau kita perhatikan dalam apa jua Sifat yang kita nak nisbahkan kepada Allah, ya? pendekatan yang kita ambil dalam satu sifat, pada hakikatnya sama dalam apa juga sifat-sifat yang kita nak nisbahkan kepada Allah. Ya? Di mana? Kalau kita, kalau kita kalau kita mengisbatkan sifat gembira bagi Allah, sebenarnya kita hanya menetapkan sifat, kita hanya menetapkan kewujudan sifat itu bagi Allah semata-mata. Bahawa Allah bersifat gembira. Hanya sifat itu ada pada Allah. Dan sama sekali ini tidak bererti bahawa kita menetapkan bagaimana sifat itu pada Allah. Ini dua benda yang berbeza. Kita tetapkan sifat tersebut bagi Allah, kewujudan sifat itu pada Allah dan bukan bagaimana sifat itu ada pada Allah. Kerana kita menetapkan kewujudan sifat itu berdasarkan nas. Antaranya seperti mana yang kita lihat dalam hadis ni. Adapun bagaimana sifat tersebut, bagaimana sifat gembira Allah itu, kita kata, hanya Allah yang tahu. Kita tak tahu. Dan kita tidak pun, tidak pun disuruh supaya membahaskannya atau memikirkan tentangnya. Ya? Dalam masa yang sama, penetapan sifat gembira bagi Allah sama sekali tidak bererti sifat itu sama pada makhluk. Tak sama, tak sama sifat gembira Allah dengan sifat uh, gembira yang ada pada uh, manusia. Dan kalau kita nak takwilkan sifat ini, hakikatnya kita perlu mentakwilkan apa juga sifat yang kita nak uh, apa juga sifat yang kita nak tetapkan bagi Allah, bermula dengan kewujudan Allah itu sendiri. Ini, ini, ini yang, ini perkara yang, yang menjadi keliru di sisi sebahagian kaum Muslimin, khususnya ya, golongan ahli kalam, di mana mereka nafikan sebahagian sifat dan menetapkan sebahagian sifat. Mereka tidak konsisten. Walhal sebabnya kalau diperhatikan sama saja. Kalau kita kata Allah wujud, sedangkan makhluk juga wujud. Apakah ini bererti kewujudan Allah sama seperti kewujudan makhluk? Sehingga menuntut supaya kita mentakwilkan erti wujud itu. seperti mana mereka takwilkan sifat uh, seperti gembira dan sumpamanya bagi Allah. Nah, di sini mereka tidak konsisten. Ya? Walhal kalau mereka nak nafikan sifat seperti gembira bagi Allah, sepatutnya mereka nafikan jugalah ya, sifat wujud bagi Allah. Kerana manusia juga wujud, makhluk juga wujud. Yeah. Maka maksud di sini, hendaklah kita menetapkan sifat gembira bagi Allah itu selayak dengan kebesaran dan kesempurnaan Allah. Manakala sifat gembira pada makhluk, pada manusia, selayak dengan kelemahan dan kekurangan manusia. Yani, dua berbeza antara gembira Allah dengan gembira makhluk. Kegembiraan Allah layak dengan kesempurnaannya. Manakala kegembiraan manusia layak dengan kekurangannya, ya. Maka kita beriman dengan segala apa sifat yang warid dalam al-Quran dan as-Sunnah Al dan kita tidak melangkaui lebih daripada itu dan kita tidak kita, kita tidak dituntut pun untuk memperincikannya, mendalaminya, membahaskannya, ya, atau nak membanding-bandingkannya dan sumpahnya. Ya. Baik. Jadi daripada hadis 16 ini tuan-tuan dan puan-puan menjelaskan kepada kita luasnya sifat rahmat Allah dalam mengampuni dosa-dosa dan kesalahan. Bahawasanya Allah menerima taubat hamba-Nya dan mengampuni kesalahan, kesilapan dan dosa-dosa manusia. Juga dapat kita lihat di akhir hadis 16 tadi dalam perkataan hamba itu kataan lelaki itu Ya Allah engkau hamba ku dan aku Tuhanmu kita dah kata tadi bahawa ini perkataan kufur tetapi ternyata bahawa hukum kufur itu tidak jatuh pada lelaki tersebut kenapa? kerana Nabi menjelaskan dia tersilap kerana terlalu gembira maka ini merupakan di antara keuzuran yang diberikan dalam syariat Seseorang yang melakukan satu kesalahan, walaupun sampai ke tahap syirik dan kufur, sekiranya tidak disengajakan diampunkan, dimaafkan. Ya? Jadi ini satu satu kaedah yang kita kena faham, bahawa sesuatu kesalahan yang tidak disengajakan, walaupun melibatkan hal syirik dan kufur, kalau tak sengaja, ini bukan dengan dengan niat, maka dia dimaafkan. Ya? Seperti mana dalam Hadis ni lelaki itu secara jelas mengatakan ya Allah engkau hamba ku ini boleh kita kata ini tidak ada perkataan kufur yang lebih dahsyat daripada itu tetapi kerana dia tak sengaja dimaafkan ya juga kita lihat ya dalam dalam contoh yang diberikan oleh Nabi saw lelaki tersebut ya Ketika mana dia unta yang membawa bekalan makan minumnya terlepas. Ya, memandangkan bahawa kebergantungan lelaki itu adalah kepada untanya itu. Lalu apabila unta itu sudah terlepas, semestinya dia merasa berputus asa. Kenapa? Kerana dia bergantung dengan makhluk. Dia bergantung dengan untanya yang membawa bekalan makan minumnya itu. Maka natijahnya dia dia berputus asa. Dan kalau bukan kerana sifat kasihan Allah, unta itu dikembalikan kepadanya. Ya? Jadi satu peringatan bagi kita supaya kita sentiasa bergantung dan berharap kepada Allah jangan kita bergantung kepada selainnya kerana jika tidak kita akan kecewa dan kita akan rasa berputus asa walhal bagi mereka yang bergantung dan berharap kepada Allah mereka sama sekali tidak akan dikecewakan Ya dan mereka tidak akan rasa uh, kecewa ya? juga kita kata Ya berdasarkan hadis 16 ini berserah diri kepada Allah berserah diri kepada takdir Allah tirsirak di sebaliknya kebaikan dan keberkatan. Ya ini juga dapat kita lihat daripada reaksi lelaki yang Nabi saw sebutkan dalam hadis 16 ini. Pada awalnya dia dia bergantung ya dia bergantung kepada unta yang membawa bekalan dan minumannya itu ketika mana dia terlepas dan dia berusaha mencarinya setelah itu setelah dia rasa penat dia berputus asa tetapi lelaki itu apabila dia sudah berputus asa untuk nak mendapat semula untanya Maka waktu itu dia dia menyerah kalah. Dia menyerah kalah dan hanya waktu itu dia kembali kepada Allah. Dia berserah kepada Allah. Ini ketika mana dia mendapatkan pokok dan bersandar di pokok itu. Jadi si waktu itu dia dia berserah. Ya. Dia berserah kepada Allah Dan kita lihat bagaimana Allah kembalikan untanya uh, kepadanya. Yeah. Uh, juga dapat kita lihat daripada hadis ini bagaimana Nabi SAW memberikan contoh perbandingan. Dan uh, tujuannya jelas untuk menjelaskan, ya yeah, untuk untuk menjelaskan suatu perkara maknawi yang hendak disampaikan. Ya, Nabi memberikan contoh perbandingan ya, uh, untuk menjelaskan tentang uh, bagaimana Allah merasa gembira dengan taubat hambanya. Ya. Baik, kemudian kita lihat hadis yang ke-17. Ya, tuan-tuan dan puan-puan. Di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah membuka tangannya di malam hari agar bertaubat pelaku dosa di siang hari, dan membuka tangannya di siang hari, di, di siang hari agar bertaubat pelaku dosa di malam hari sehingga matahari sehingga matahari terbit dari tempat terbenamnya. Sekali lagi hadis ini menjelaskan tentang luasnya rahmat Allah, luasnya pengampunan Allah menerima taubat hamba yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa setelah melakukan suatu dosa. Dapat kita simpulkan daripada hadis 17 ini tuan-tuan dan puan-puan penetapan sifat tangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam hadis 16 tadi Penetapan sifat gembira bagi Allah. Kalau dalam hadis 17 ini, tersirat di sebaliknya penetapan sifat tangan. Ya, bagi Allah Subhanahu SWT. Dan kita perhatikan, hadis-hadis ini semua sahih. Dalam hadis 16 tadi, itu hadis dalam Bukhari dan Muslim. Ada dalam hadis 17 ini, hadis dalam riwayat Muslim yang ni sahih tanpa tanpa ragu. Jadi hadis 17 ini menetapkan sifat tangan bagi Allah dan sekali-kali sekali lagi kita tegaskan bahawa kedua-dua tangan Allah penetapan kedua-dua tangan Allah layak dengan kebesaran dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa dalam masa yang sama, Allah lebih mengetahui bagaimana kedua-dua tangan Allah tersebut. Kita hanya menetapkan kewujudan kedua-dua kedua tangan Allah itu dan kita tidak tahu bagaimana dua tangan Allah tersebut. Maka wajib atas kita untuk kita beriman dengannya. Kerana itu yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan jangan kita nak membahaskan tentang bagaimana dua tangan Allah itu. Ini merupakan prinsip salaf. Mereka menetapkan sifat bagi Allah seadanya dan tidak membahaskan atau memperincikan ataupun mempersoalkan bagaimana sifat-sifat Allah uh, tersebut. Adapun bagi mereka yang mentakwilkan sifat tangan Allah dengan maksud kudrat dan sifat pemurah Allah maka kita kata takwil takwilan ini menyalahi logik dan dan menyalahi uh, nakal, ya menyalahi nas. menyalahi nas secara jelas kerana Uh, kita lihat dalam hadis 17 ini, Nabi SAW secara spesifik menyebutkan tangan. Sedangkan kalau yang dimaksudkan ialah kudrat atau pemberian dan sumpamanya, Nabi akan mengatakan sedemikian. Tapi Nabi tak kata begitu. Dan kita, ingat, kita, kita kena ingat bahawa Nabi SAW adalah seorang yang paling fasih. Kalau dia nak menyatakan sesuatu, Nabi dia akan menyatakannya dengan sejelas-jelasnya. Nabi tidak akan menggunakan perkataan-perkataan yang sama-sama yang yang mengelirukan dan sebagainya. Kerana itu menyalahi sifat uh, Nabi SAW. Jadi daripada hadis 17 ini dapat kita lihat ya luasnya rahmat Allah dan ia meliputi segala apa dosa yang dilakukan oleh manusia. Allah boleh mengampuninya lebih-lebih lagi kalau ya si hamba itu bertaubat uh, daripadanya. Cuma kita perhatikan kata Nabi saw ya, uh, dan Allah membuka tangannya di siang hari agar bertaubat pelaku dosa di malam hari sehingga matahari terbet dari tempat terbenamnya. Yaani itu waktu akhirnya. Sehingga matahari terbit dari barat. Sehingga matahari terbit dari barat. Ini yani selagi mana matahari tidak terbit daripada barat, maka selagi itu pintu taubat Allah terbuka luas. Maka di antara syarat diterima taubat seseorang itu ialah ketika mana masih ada ruang untuknya bertaubat. Iaitu, selagi mana matahari belum terbit dari barat. Yeah? Selagi mana matahari belum terbit dari barat, yang akan berlaku di akhir zaman nanti, maka selagi itu, taubat seorang manusia itu diterima oleh Allah subhanahu wa taala Tak kira sebesar-besar mana pun suatu dosa itu, apatah lagi sekecilnya. Pintu taubat Allah sentiasa, sentiasa terbuka luas. Selagi mana matahari tidak terbit dari barat. Baik, kemudian kita perhatikan hadis yang ke-18. Ya, tuan-tuan dan perempuan. Kata Nabi SAW, barang siapa bertawabat sebelum matahari terbit dari tempat tenggelamnya, maka Allah menerima uh, taubatnya. Ini yang kita katakan, ya, di antara syarat dia terima taubat ialah selagi mana taubat itu dilakukan pada masanya. Ya, jangan uh, melangkaui masa yang ditetapkan. Iaitu selagi mana matahari belum terbit dari sebelah uh, barat. Ya? Ini seperti mana yang Allah sebutkan dalam surah Al-An'am ayat 158. Yau ma ya'ti ba'd ayati rabbik la yanfa'u imanuhal lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imanihha khair Ya pada hari datang pada hari akan datang antara tanda-tanda kebesaran Tuhanmu di mana tidak akan bermanfaat iman seseorang yang belum beriman sebelum hari tersebut ini yani tidak akan bermanfaat iman seseorang ketika datang hari tersebut. Apa hari tersebut? Yaitu ketika mana matahari terbit daripada barat. Apabila matahari terbit dari barat, maka waktu itu tidak akan lagi berguna taubat seseorang manusia itu. Waktu itu kalau dia nak memeluk Islam tidak akan berguna lagi baginya. Ya? Ini yani taubatnya waktu itu membolehkan Islam itu taubat, taubat daripada syirik dan kufur. Tapi waktu itu tidak akan diterima. Imannya tidak akan diterima, taubatnya ketika itu. Walhal manusia memang akan berpusu-pusu, ya. Beriman apabila melihat matahari terbit dari barat. Manusia waktu itu semua akan beriman kepada Allah. Walhal iman mereka itu Waktu itu tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa taala seperti manalah lah ayat 158 surah al-an'am yang kita baca tadi. Ya? Baik, kemudian kita lihat hadis yang ke 19. Kata Nabi saw. Sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba selama mana rohnya belum sampai ke kerongkongnya. Ini juga di antara syarat diterima taubat. Selagi mana nyawa atau roh belum sampai ke kerongkong. Yang ni ada dua masa di sini. Satu sebelum matahari terbit dari barat. Yang satu lagi sebelum roh nyawa sampai ke kerongkong. Ini seperti mana yang Allah sebutkan dalam surah An-Nisa ayat 17. Innamat taubatu ala Allah lilladhina a'baluna su'a bijahalah. ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَاُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ Sesungguhnya taubat bagi di sisi Allah ialah buat mereka yang melakukan suatu uh, dosa. Yeah. Uh, kemudian mereka bertaubat dalam masa yang terdekat. Maka sesungguhnya mereka itu yeah, Allah uh, menerima taubat mereka. Yang dimaksudkan dengan mereka bertaubat dalam masa yang terdekat yakni sebelum ajal tiba. Sesiapa yang bertaubat sebelum ajalnya tiba maka yakni sebelum nyawanya sampai ke kerongkong maka dia telah bertaubat dalam masa yang terdekat. Ya. Bagi, pintu taubat itu sentiasa terbuka luas selagi mana nyawa belum sampai ke kerongkong. Dan Allah sebut dalam ayat yang berikutnya, ayat yang ke-18 surah Nisa, "Walaih sata' Taubahilladina amalu nasiyat hatta ida ahzara ahadhum almoot, Qala inni taubtu al-an." Dan taubat itu sama sekali bukan bagi mereka yang melakukan dosa, sehingga apabila tiba ajal seseorang daripada mereka, waktu itu dia berkata, "Sekarang aku bertaubat." Walau Allahina yamutuna wahum kufar. Demikian juga taubat tidak akan diterima buat mereka yang mati dalam keadaan kufur. Ula ikhathat dan alaum adzaban Sesungguhnya kami sediakan buat mereka azab yang pedih bagi mereka yang tidak bertaubat atau mereka lambat bertaubat. Hanya bertaubat apabila ajal sudah tiba, apabila nyawa sudah sampai ke kerongkong. Atau mereka hanya bertaubat di akhirat nanti. Di akhirat nanti baru nak menyesal. Sedangkan mereka telah mati dalam keadaan kufur. Maka waktu itu tidak ada taubat bagi uh, mereka. Sebab tu kita lihat Allah tidak menerima taubat Fir'aun ketika mana dia bertaubat apabila dia melihat nyawanya sudah sampai ke hujung. Apabila dia melihat air laut sudah hampir menenggelamkannya sudah hampir melemaskannya yang ini Allah sebutkan dalam surah Yunus ayat 90 waja wazna bibani israila albahr fatba'ahum fir'aun wa junudah baghyan wa udwa wa udwa wa udwa hatta idza adrakahul gharq qala amantu amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'il wa ana minal muslimin dan kami lepaskan Bani Israel merentas laut. Lalu mereka dituruti oleh Fir'aun dan bala tenteranya. Sehingga apabila Fir'aun hampir lemas, ya, kerana kisahnya apabila Nabi Musa dan uh, Bani Israel le lepas melepas, melepasi laut, hanya waktu itu baru Fir'aun ikut di belakangnya. Tetapi apabila dia sampai di tengah-tengah laut, Allah mencantumkan semula lautan yang telah dibelah buat Nabi Musa dan Bani Israel. Apabila Allah mencantumkan semula laut, maka Fir'aun dan balai tenteranya terperangkap di tengah-tengah. Maka kesudahannya, mereka semua mati lemas. Tapi nak kata Fir'aun apabila dia mendapati dirinya sudah hampir lemas, dia kata apa? Ini Allah sebut dalam surah Yunus ayat 90. Qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israel. Sesungguhnya aku telah beriman dengan Tuhan yang diimani oleh bani Israel. Dan aku tergolong daripada kalangan mereka yang Islam. Kata Fir'aun. Tapi Allah kata apa? Al-ana waqad asaytu qabl minal mufsidin afakah engkau baru sekarang nak beriman sedangkan sebelum ini kau telah menderhaka dan kau tergolong dalam karangan mereka yang melakukan kerosakan ya Maksudnya Allah tidak menerima taubat Firaun kerana dia hanya bertaubat ketika ajalnya sampai ke kerongkong ya ketika di hampir lemas Justru di antara syarat taubat ialah sebelum nyawa sampai ke uh, kerongkong dan satu lagi sebelum matahari terbit dari uh, sebelah uh, sebelah uh, barat yeah. baik uh, ikhwah tuan-tuan uh, dan puan-puan saya fikir kita boleh berhenti uh, di situ kerana Hadis yang berikutnya hadis yang ke-20 dia agak agak panjang. Jadi kita tangguhkan dulu ya sehingga kita bertemu lagi uh, dalam kuliah yang uh, akan datang. Ya mudah-mudahan insya-Allah uh, sampai di situ saja untuk kita pada malam ni kita akhiri dengan tasbih kafarah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa ala nabina wa ala, ala, ala, ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum Moga